La ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah Innal hamdalillah nahmadehu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh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 <سؤال> بلغا الرساله وادى الامانه ونسح للامه فكشف الله به الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين فالاندريمه دلافدريميت يتاكوين فيتم الله في شيبلوت Ate farenderojmë për i ti falje dhe ndihim kërkojmë. Dëshmojmë se përveçë Allahut askush nuk meritan lutjet dhe adhurimet tona. Aja është një dhe i vetëm. Sikur që dëshmojmë se Mohamedin është të robe dhe i dërguari i ti i fundit, selin Allahu, e dërgojë i mëshirë për botët mbarë. Më Pasha, mëshira, begatia e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithat ata që e pasojn rrugën e tij xhenamshin. Të nderuar vëllezër besimtar, xhamatin e respektuar, një prej ligjeve të Allahut xhellahu ala në këtë botë është edhe ligji i provimit. Nuk ka besimtar, sellin Allahu në një apo formë tjetër nuk e sëpravon. Kështu është? Kështu këtë sëktu Allahu Gjellu Ala? Elif Lamim, e hasi bën nësë, e ju të rëku, e ju kulu, amën, a vë hum la ju fëtenun. Thëtë Allahu, Elif Lamim, a mo zval, po mëndoj njërës të thonë se kemi besuar, e pas të nuk sëpravohën. Pra Allahu Gjellu Ala, po mohon mundësin, që një besimtar të mos sëpravohën. Gjithën e, Në një formë ose formë tjetër sprovohën e. Por, sprovat kanë dalim në dërnjët vete. Disa për sprovave janë të dashura, janë të mirëse ardhura për besimtarën. Për arsye se ato kanë një efekt të jetë interesant të kënjër ju. Thëtë Allah, u gjerë lewala, u volene bluën në kënë bëshej i minë lëkha u fi volgjua. Ne juve do të ju sprovojnë me diqka që uftë kjo fri, ose u ri, varë fri, apo do të ju sëpravohen të të Allahë gjëllë vala më bëshdim të ajetit, o nëqësim minë lëmwali, o lënfësi, o të themarat, apo ju do të sëpravoheni me munges të pasturis, të evladve, të bereqeteve, o beshërës sabërin, për përfundimin Allahë gjëllë vala e bëmë dhe përgëzaj atatë cilët bëjmë dëremë. Pra, këto sëprova, frika, uria, e, mungeset, mirave materiale, pasaj humbje e dashurve, janë sëprova me të cilat sëprovohem e gjithë. Por Allah u gjithë le ola, këto sëprova i ka sillë në një farforme se si kompenzim për vejprat e besimtarët. Ne ndë njëherë nuk mund të arrim gradat larta me vejprat tonë, kështu që Allah u nësëprova, në thëtë Muhammed e Arejësat vë sëramë, i në lahë i dhe habbe abden i bitelar, kur zoti të dhe në robin e sëpravën. Pre i shanjeve të dashurisë se Allah në dajë robit, është edhe sëpravën, për arësysë se në gëndodhë një e keqe në trupin e njerit, ose në familjen ti, ose në pasurin e ti, e për cërën Allah nuk e shpërblenë. Por të ndërrua vëzër, ka dhe disa sëpravët cërët, nuk jenë të mirë se ardhura për besimtarën. Ato janë sëprova me fatalitet. Ato janë sëprova cilat janë karakteristik e kohës në cilën po jetojmë. Ka thonë Muhammedi arihi s-salat vë s-salam. Ba diru bil a'mali fitanen ke këta i lejli l-modlem. O ju njerës, do të sëprovoheni me disa sëprova, me disa fitne, të cilat dëvinë të kjo si kur pjesë e ertët natës, e ke një parë në kohën e akshamit, kur thirë e zani, nuk është shumë tërë. Pasaj, pas një ore, apër jacis, filon tërri, bëhatë edhe maj madhë. Dikur ka me znatë edhe maj madhë. Kësi sojtët pegamberi, a rejsa atë vësëram, vina dhe së provatë. Nihërë nuk janë shumë, shumë të randa, pasaj me kalimin e kohës, bohën ma të randa dhe dikur pa përbalushme. Por e adini, qka është një karakterist Thëtë Muhammedi a.s. Jusbihu arrejullu mu'mina Në këto sprova muslimanin Njeri ju ndodhën saba është musliman Vo jum si kafira Po në akshon, akshomi në dzen qafir Akshomi në dzen pabesim Akshomi në dzen jo musliman Apo e kundur ta Au jum si mu'mina Vo jusbihu kafira Ndo që e falë me ty akshomin Si musliman po në Saban nuk vjen me falë se është boqafer pse jebi o dina hu bi arëdi minet dunja e shetë fejnë për pak mal dunjas e shetë fejnë për pak mal dunjas ne së dhemi dëshmitar se si njerës për interesat tulta për një pozit për një post për një vend pune e shetë fejnë Allahët Gjellu Alam e shetë dinin Allahët Gjellu Alam këta janë njerës që në një farëforme jan të rrezikuar nga domethënia e këtij hadithe megjithatë të ndëruar vëllazër besimtar prej mirësisë së Allahut xhallahu ala ndaj nesh prej begative të shumta të tij ndaj nesh prej e, rahmetit të madh që selene ka me robërit e tij Allahu xhallahu ala na kalon një ilaç Allahu xhallahu ala na kalon një zgjidhje Allahu te bareke وتعالى në e kalon një rrugë që edhe në këto ko, kur spravat janë kastranda, janë kastrezikshme, kur ato mund t'jen me fatalitet, kur njerin mund t'a zhveshën tërsisht nga besimi, Allahu Gjellu Alea në kalon një mundësi që na me rrufejnë tonë. Allahu të bërë dhe këvo t'ala, në ka dhon, në ka përshkru një rrugë, që da nëse ne e të rasojmë, Allahu dhëtë nërru në besimin tonë është rruga e asaj që ne e quajmë gjuan fetare al-istikame al-istikame do thotë që të përqendrohesh në fen Allahu xhallu ve ala dhe të mos devijosh të praktikosh ato që Allahu të ka urdhëruar të largohesh asaj që Allahu të ka ndaluar dhe që s'aj ti mund të vazhdosh mund të vazhdosh rrugën drejt kinancit Salahu xhallahu ala. Ndëruar vëzërsë besimtarë. Arsyeja pse un kam zell të flas sot për këtë çështje në këtë kohë kur ne po kemi sprovat shumë tësë, është se sot është dita e fundit e muajit Sha'ban. Jemi një muaj larg nga nga muaji i madhëshëm i Ramadanit. Dhe ne fatbarsisht në muajin e madhëshëm të Ramadanit kemi arritur të ta ta përvetsojmë këtë ilaç. Kemë arritur të ta mësojmë se cila është qi rrug. Në muajin e madhreshëm të Ramazanit ne kemi kryer vepra, të cilat ne kanë trasukët rrug, ne kanë çel kët rrug, ne kanë çel kët shteg. Ësht pikërisht agjerimi me domethandjet e tij, ai që neve na ka mësuse, uh, ne kemi një qëllim në jetë. Nuk është qëllimi se që Allahu na ka larguar neve prej ushqimit sepse ka nevojë për ushqim. Allahu e ka përshkruar në Kur'anin famlar Pse ne ka obligu agjerimin Leallekum te tekun Që jo të jakeni friken Allahot Që jo të pajiseni me këtë element Me istikamen Që jo të vazhdoni në fejnë Allahot Duke i praktiku urdhërat Dhe duke u largu prej, prej harameve Mdërruar dhe zërbesimtar Po e marrë këtë e ligeratë sët Për të ju të regu se Ramazanit Duhet të reflektojnë njëtën tonë pas Ramazanit Sëtë kanë kaluar një muaj Sëtë kanë kaluar një muaj edhe me ju të regu se qëfar e efekti ka Ramazani jo vëtë mësët edhe jo dherë në Ramazani arshëm po dherë në vdekjen ton ne kemi marrë këtë ilaq kemi mësuar këtë rrugë dhe on me lejnë Allahët Gjellivala për të mosës gjatë shumë do të përqendrojnë tri element të kryesore se si e listikame arrin me, me rujt besimin njëriut arrin që besimtarit Mos me lanë në asë një moment me devijun Arrinë që besimtarin mos me lanë me lajthit E para, ërse i atëregon besimtarit se në këtë bot Egziston vetëm një rrug, jo dy Asë tri, asë katër, nuk ka pluralizëm këto Këtu ka vetëm një rrug Ose rrug e Allahu gjëllu ala Ose rrug e djallit Për këtë qëllim Allahu i ka thonë Muhammedit a.s. Fështë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t O Muhammed, te dhe musliman, përqendroni vëzhnë në një rrugë, nuk ka dy rrugë. Vëzhnë në një rrugë përqendroni. Kënaçsi i Allahut, feja Allahot, uzimi, Allahot, e Allahut, udhimi i Allahut, rruga e drejtë e vërteta janë vetëm në një rrugë, nuk ka rrugë tjera. Ndroruar sa e vërteta na u përshkruhet nga forma të ndryshme. Ka shumë njerëz që thirrën për këtë, thirrën për atë, thirrën për ta. Ne kemi vetëm një rrugë. Allahu xhellahu ala i ka thonë Muhammed a.s. me ju kumtu bësimtarve, u anë në hadhe sirati mustekima, fe të të biuhu, u alatët të biuhu së bul. Ka thonë Muhammed, thuj njerëzbe kjo rruga jam, e drejtë sirati mustekim, është kjo që onë e pepasaj, u alatët të biuhu së bul, mos shkon i rrugët tjera. Nga sësi që përshkruun Muhammed a.s. Në një hadith nga imam uh, Ahmedi, i cili transmiton prej Sabiut, ndëruar Ablajbëni Mesudit, një ditë Muhammed Alejsa të usame ka bo një vit drejt. Ka thonë që kjo është rrugë e zotit, pastaj ka bo djath të smajt të zvijan. Ka thonë këto jënë rrugë të djallet, nëse cilin për e tyre rrugët që ndronë një djallë, i cili ju thratë në ulargu për e Allah. Pra ne praktikisht e kuptojmë se ne kemi vetëm një rrugë, ne kemi vetëm një drej nuk kemi as djathas e as e as majtas e dyta të ndëruar godësve besimtar që është shumë e rëndësishm është se njeriu i cili e pason këtë rrugë njeriu i cili e trason këtë rrugë Allahu te bareke vu taala i ja yakamunsu që me u dfryj me u argtu me me pasni disponim shpirtëror në rahati shpirtërore në Vlerë besimtar në Kosovë nuk i kemi kushtet materiale ku me ditë sa. Po krahasim me vende të tjera, vende të cilat janë në perëndim, ë kemi një jet që na dallon prej tyre, kemi këtë aspektin shpërtor. Merrni vendet e zhvilluara, vendet e zhvilluara kanë të mira materiale shumë më shumë se sa ne. Por dukuria e vetë vrasjes është shumë ma shumë e teksuarë si sa tekni. Problemet e depresionit, e vujtjeve shpirtërore, janë shumë ma shumë si sa tekni. Që në në guptonë se lumëturia nuk është në qështje materiale, po është në qështje shpirtërore. Allahu Gjellewala në kaptinën Muhammed, kur folë për besimtarët, për atës që ka më besuar, tëtë Allahu kefër anuhëm se i atihim u asle habelehum. Allahu Ja u ka shly gjunaat besimtarve Ja u ka shly gjunaat Dhe ja u ka përmirsu Arjendje në tyre Allahu ka ndryshuar gjendje Në ata që bojnë në katën Ata jetojnë për djale Ata nuk jetojnë për Allah Ata kanë probleme shpirtërore Për arsuj se nuk kanë një zotë Sërit të i drejtohen Ata nuk e kërkojnë në atësi në zotë Që që e kërkojnë ne Mu për këtë qëllim Ata vuhen Por jo dhe besimtarët Ata që pë Athe çiken Allahu, Allahu jawpërmirsën gjendjen e tyre. Jawpërmirsën gjendjen e tyre edhe i bën që në këtë botë para se të me shkojnë në botën tjetër, ata do të jetojnë do të jetojnë me me lumturi. Fath Allahu xhallahu alam, "U men 'amila salihan min dhakirin aw min dhakrina aw unta wa huwa mu'min falanuhiyan hayatan tayyiba." Kusht do që bën vejprat mira, ma shkula po femër, me kusht, vohu e muhmin, që tjetë besimtar, felenoh je jennehu hajatën tajibe, kena mi amunsu që në dynja, parëse me shkun ahiret, Allahu kom jadon një jetë lumëtën. Hala parëse me shkun ahiret, hala parëse me shkun botën djetër, hala parëse me shriu mirësit e gjennetit, Allahu të barëkevo të alën, ko me jam mundësu që në këtë botë me përjetu gjenetën. Zatëm vlazen, djetarët në kalume në kanë thonë, në këtë botë është një gjenet. Nëse si e hinë këtë botë në gjenet, s'ki me mujtë me hinë botën tjetër. Gjenetik sa i botë është adhurimi për Allahën gjëllë o ala, është përkujtimi Allahët, është jetuarit me librinë Allahët gjëllë o ala. Në ruar dhe zërbesimtar, ju thash se këtë mirësi që Nuk na përcjell vetëm deri në Ramazan, por na përcjell deri në fund jetës. Ta dini se ndonjëherë problemet më e madhe nuk është kjo vujtia që përjetojmë gjatë viteve, nuk janë smundjet, po është sahati i vdekjes, është momenti i dhënjes së shpirtit. Ky është momenti më tragjik asnjëherë për njerëzit. Është momenti që nëse dështon, dështon e këtë jetë ajo te. Allahu xhellahu alaj ka përshkruar një grup njëzër cilë në sahat vdekjes e ka një kërkes dhe veçan hëta i dha hadera hëta u mëll mevët kallë e rabë bërgjohun këndë njanë i petyre i vjen sahati i vdekjes i vjen me lejkum i a marë shpirtin kallë e rabë bërgjohun ta o zët këthem prap në dunja për qka le alli amel sali ta o zët apo më këthem prap në dunja që të bëj një vej për të mirë që nuk e këm bërë Apo ma mund sënë që të thejna të falë dhe një namaz? Apo ma mund sënë që të thejna të shry një gjuna, të jap një sadak, të bëj një vej për kume diçka, veç të bëj diçka për ty. Kelle, të të Allahve për mundur, ka marë fond, por jo dhe për besimtarin, edini cila është gjendja atyre që e kanë besu Allahun drejt, edhe janë për mbajt fjallëve urdrave të Allahve gjelluale, të të Allahun kur anën famlartë, Inna alledhine qalu Rabbuna Allah Thumme stekamu Të tenezzelu aleyhimu l-melaike Ella te khafu Vëlla te hzenu Ata të selit kanë thonë Zotë i onë është Allaho Në momentë të të vdekjes Yuz brejsin melaike Edhe jë thonë Ella te khafu vëlla te hzenu Mosu tudni Mosu pëpiklani Wa ebëshiru bil jenneti Leti kontum të mtu adunë mërë një myshdhe për gjenetin që Allahu ja u ka përëmton. Pra në këto momente, kur njerëzit kanë dëshirë me u këthyjnë këtë botë, prapë me bove i prapë mira, Allahu gjëllu ala, besimtarët e të vëtëshëm, i përgëzën me gjenet, edhe ata dëshirojnë gjyushka thonë Muhammed A.S. Ka dimuni, ka dimuni, qëmë një ma shpejtë në varë, qëmë një ma shpejtë, qëmë të shia i mirësitë, mirësitë e botës e botës tjetër. Ndëruar dhe zërbesimtar, përësia ime në fond, do të ishte përësia që Muhammedi, alehi salatu vë sëram, i akadon njënit prej shokve ti. Ka ardhë një njëri, ka thonë, njërësulë Allah. Murni bi amelin, a, tësi mu be. O i dërguar i Allahut, kalzama një veper, një pun, një fjal, një rrur, me cilën une kome mbrojt vetën edhe finë tamë. Tha Muhammedi A.S.A. Kullë Rabbi Allah, thumë më stëkhim. Tha thujë, Zotja mështë Allahu, thumë më thum. thum stëkhim. E pasaj përqendro, pasaj në gulito, pasaj bënë i vendosën, mos dushë, mos dhevijon, mos u largë fiksaj. E lusë Allah në gjëllu ala, që Allahut në bëjtë ford në fene ti. E lusë Allahut të barëk e vëtë ala, që Allahut në begatoj me devot shumëri. E lusë Allahut në gjëllu ala, që rruga jonë, të jetë rruga e cila na qënë ndrejtë që në atësi se Allah të gjëlluala dhe e lësë Allah të që përfundimisht Allah të në emër shpirtin duke qenë i knaqër me ne e lësë Allah të që në momente të tila Allah të në dërgoj melek cilë të në përgëzojnë, cilë të në marrin mjëshdhe cilë të në marrin si harish për gjennetin e kulë më të smaun wa staghfirullaha li wa lekum fë staghfirullaha innihu kane gafur arrahima الحمد لله واهب النعم ومنشئ الخلق باقدر رميم ولا عدم والصلاه والسلام على سيدنا السيد الامم وعلى اله وصحبه اهل المفاخر والكرم عباد الله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 إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْهِسَانُ وَإِيْثَاءِ ذِي الْقُرْبَ وَيَنْهَانِ الْفَعْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلُمْ مَا تَصْنَعُونَ وَأَقِيمُ السَّلَاةِ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله